Телефонував, коли дощ зупинявся і питав, «Ну що, дивилася?» «Дивилася», – відповідала я. «Значить, усе гаразд», – полегшено зітхав. «Що це означає?» «Нічого, забудь». А потім я втомилася. І від того, що повинна дивитися на зливу сама, і від того, що начебто і маю тебе, і не маю, і від того, що повинна жити від одного твого дзвінка до іншого. Зателефонувала тобі, аби розповісти про це і спитати, що мені робити». «Ти збив, не міг говорити, бо ж то був постробочий час. І...» «Я порушила наше правило», – зателефонувала сама. «Перенабрав мене зранку, злива ще не вщухла. Не дзвони мені більше, не бач мене більше», – попросила. «Нарешті по-справжньому. Ти й послухався». Маруся. Маруся втекла від чоловіка після другого викидня. Спочатку тікала до батьків. Вони попередили, що тут її не порадники. Утім, дозволили переночувати. Маруся засинала під мамину колискову. «Вертайся до чоловіка, він багатий, у тебе є все, що ти хочеш, куди ти без освіти і без роботи, ну і що поб'є, іноді мене твій батько не б'є, і що з того, ні грошей, ні квартири нормальної, нічого з ним не маю, а тобі дуре попощастило, а ти вибрикуєшся, аби завтра зранку пішла і перепросила, нічого страшного не сталося, в родині буває всяке». Мабуть, мама довго ще говорила, проте Маруся впала в якесь забуттєве провалля. Після першого викидня Маруся довго не могла спати. Заплющувала очі і бачила себе, мов би, Лежить вона на підлозі, не може встати, а її коханий схилився над нею і гамселить. Б'є, не розбираючи куди. Особливо дістається її животу. А коханий ще й примовляє – знатимеш наступного разу, курво, що вечерю готувати і подавати треба вчасно. Зле їй було, нудило її. «Подумаєш, від вагітності ще ніхто не вмер. Мабуть, тоді він, як мама, тепер ще щось говорив, але Маруся не пам'ятає. Прийшла до тями вже в лікарні. Відчула, що порожня. Лікар з сумом сказав, що дитинку не вдалося зберегти. Але все нормально, і вона згодом обов'язково народить». «Любить», – перешіптувалися медсестри, заздро позираючи на величезний трояндовий букет та плюшевого ведмедика з листівочкою – «Одужуй, кохана!» Лікареві Маруся збрехала, що якось так невдало скотилася зі сходів. Він вдав, що розуміє, бо ж за свою практику ще й не таке бачив. Та й не його це справа, зрештою, пхатися до чужої родини. Тим більше, якщо постраждала так наполегливо переконує, що її брехня є найправдивішою з усіх на світі. Маруся брехала не тому, що боялася, а тому, що їй було соромно й боляче, що той, кому вона присягала в церкві, убив їхню дитину. Вона так і не встигла відчути її перші рухи. Були тільки дві смужки та ранкові нудоти, що потім переросли в постійні. Маруся знала, що рано чи пізно вони минуться, а потім дитинка почне її штурхати зсередини, і вона про них більше ніколи не згадає взагалі. Не сталося немов душу з неї витягнули. Дивилася в стелю і слухала заздрісні зітхання медсестер, що ні на хвильку не покидали Марусю в її віп-палаті. А за вікном шалунів травень із його п'янкими прокиданнями та народженнями, із відродженнями та воскресіннями, у яких уже не буде її Марії, буде Маруся, Маруська, але не Марія з немовлям. Попросила медсестер побути на одинці. Нічого вона собі не зробить. Вона ж не дурна. Залишили, але ввімкнули телевізор, аби не нудилася сама в тиші. Маруся дивилася, як кіношна Марія колише немовля. Перевела погляд на букет троянд, витягнула першу, пелюстка до пелюстки, пелюстка за пелюсткою. Потім ведмедик. Нащо він тепер? Не буде того, хто міг би тягати його за вушка й лапки. Намагалися відірвати голову. Тріснув перший шов, потім другий, третій, кинула на підлогу. Із купи понищеного трояндового листя і мертвого цвіту визирали порожні очі колись плюшевого ведмедика. Відчула в тому, заплющила очі. Здригнулася від дотику чоловіка. Глянула на підлогу, чиста. Приверзлося їй все те, чи санітарка прибрала. А він стояв на колінах, просив вибачення, цілував руки. Марусі було все одно. Сказала, що пробачає, просто аби дав їй спокій. Отримала натомість нову каблучку з рубіном, немов крапля крові.